La miezul nopții va cădea o stea. Pista 24 Ei bine, o asemenea împrejurare să-i evit, tovarăș Adrian. O adevărată bandă de spioni hitlariști, după o lungă și minuțioasă pregătire, este decisă ca noaptea aceasta să intre în posesia secretului mașinii de cifrat. Noi însă va trebui să le dejucăm planul și să-i arestăm. Ție ți revine sarcina să capturezi pe unul dintre cei mai perfizi și mai periculoși dintre ei, și anume pe Niculai Telembo, ordonanța domnului capitan Smeu. urmasă explicații, exclamații de surpriză din partea lui Tomescu, apoi ulea, pe scurt, îl puse în curent cu tot ceea ce trebuia să știe în legătură cu acțiunea abverului. Pe urmă, mult mai pe larg, până la cele mai mici amănunte, îi dădu toate instrucțiunile necesare în legătură cu ceea ce trebuia să facă. De atunci trecoseră câteva ore și, încă uluit de dezvăluirile lui Ulea, o clipă nu-l pierduse totuși din ochi pe Niculai Cel puțin dacă a ști ce face acolo în chioșc, își spose. De fapt, chiar dacă i-ar fi stat în putință, mare lucru nu ar fi avut ce vedea. Niculai privea spre castel și aștepta să vadă luminându-se pentru o clipă una din ferestrele turnului. Timpul trecea greu și de nerăbdare, Tălâmbu își rodea unghiile. În dreaptă, în stângă, începură să se audă somațile sentinelelor. Stai! cinei? Caporal de schimb." Caporal de schimb, apropie și dă Se schimbau sentinelele din post. După asta," își spuse Niculai Tălâmbu, și fiindcă își răsese toate unghiile și nu mai avea ceroade, început să răsăcească un astură de la manta, sut cu sârmă. Derupt sârma nu a putut rupe, în schimb se rupse stofa și rămasă cu un în mână. Îl zvârli de nemulțumire. Mai trecu o oră și în turn nici o fereastră nu se lumină și deodată neliniștea puse stăpânire pe el. Nu era neliniștea vagă, obișnuită, care de multe ori înșală. Niculai Tălâmbu simție primejdea iminentă. Mai aruncă o ultimă privire în direcția turnului, apoi părăsi chioșcul. Tălâmbu știa de existența motocicletei ascunsă în șiracul paie. De ea trebuia să se folosească în cazul când le reușea planul altcineva. Dar atunci când vasul se scufundă, scapă cine poate. Celălalt, dacă avea să-și dea seama la timp de primești, îl privea pe ce calde va căuta să se salveze. Părăsind chioșcul, o pornit spre Arman. Abia făcu câțiva pași însă și Tomescu îl orbi cu lumina lanternei. La Din cotrone te lai. observând că Tomescu ține mâna dreapta ascunsă în buzunarul mantalei, înțelese. Stinge la anterna, domn Căprar, că mă orbești și te-ai spune îndată. Tomescu nu numai puțin fasciculul de lumină de pe fața lui talembu. Hei, Niculai, îmi spui de unde vii la ora asta? Dacă am fi învrunsat, aș putea crede că te întorci de la vreo vădană. Niculai ofte. oftă. O poveste întreagă, domn Nu mai spune. Despre ce poveste e vorba? Pe semne ai auzit și dumneata ce vorbesc cu oamenii ci că ar fi o știmă în lac. Auzi ce mai prosti. Eu, domn căprar, nu zic că aș fi deștept foc, dar nici chiar așa prost ca să cred în asemenea bazaconii. Dar a îndoială parcă tot am avut. Când am văzut eu potopul ăsta, ce crezi că mi-am zis? Pe așa vreme le place știmelor să se arate. Ia să mă pun eu la pândă. Dacă se arată, bine. Înseamnă că știme există. Dacă nu, atunci totul nu-i decât o scornitură. Ei, și s-a arătat știma. Dar de unde, domn, un că Dacă îl mai aud pe care va trâncănind, zeu așa, am să-l scui între ochi. Acum vă zic să trăiți și noapte bună. Eu iau pe drumul ăsta. Duce mai de-a de la acantonament. Nu se poate mai neculai. Trebuie să vii cu mine. Unde, dom Căprar? Să-ți arăt știma, dragutule. Vreau să te încredințezi că există. Apoi cu un alt ton. de sus și înainte marși. Să nu faci vreo prostie că trag. Simțind de țeava revolverului, împungându-l în spate, te lâmbu se supuse. Dându-și seama că partida este pierdută, uită să-și mai prefacă mersul. În clipa când Nicolae Tălâmbu pornea împins din spate de țeava revolverului, liniștea nopții burată de o rafală de automat. Îi răspunsură două focuri de armă și unul de revolver. Pe urmă s-a auzit din nou automatul, din nou replicarea armele și revolverul. Timp de două minute fu un schimb de focuri viu care se încheie prin explozia unei grenade. Misiunea locotinentului Tâmplaru, cea mai ușoară de fapt, în practică se dovede cea mai grea. Capitanul Gheorgheu îi deduse următoarele instrucțiuni. Trimiți vreo doi oameni de la șire. Dumneata supraveghezi casa intendentului. Dacă îl vezi că iese, lasă-l. Se va duce singur după motocicletă și acolo îl vor aresta ceilalți. Dacă până la ora 1 nu iese din casă, dai buzna peste el și l-arestezi. Locotinentul templarul se conformă în tocmai ordinului primit. Trimise la șiră trei oameni, tot unul și unul, iar el împreună cu Petru Petre, ca să-i servească drept translator, și alții doi gradați se postară în apropierea casuței intendentului. Postă oamenii în așa fel încât, practic, casa a fost înconjurat. La ora indicată de capitanul Gheorghiu, văzând că intendentul nu are de gând să mai iasă din casă, s-a dus să-i bată la ușă. Cinei? Întreba acesta într-un târziu, de dinapoi a ușii. O ușă masivă din lemn de slejar. Un domn ofițer vrea să se vorbească. Îl l murit Petru Petre. Deschide imediat. Și ce treabă are ofițerul tău cu mine acum în toiul nopții? Deschide și ai să afli îndată. Așteaptă o clipă. Mă duc să aduc cheia. Părându-i se suspectă în toiul nopții vizita unui ofițer însoțit de un soldat înarmat, de lucrul acesta se convinsese privind prin vasis dasul ușii, se hotărâ să fugă pe una din cele două ferestre din spatele casei. Cu automatul pe piept, încălecă pe vazul și tocmai se pregătea să sară afară când unul dintre gradații cu care venise locotenentul, ieșind de după o stivă de lemne, îl sămă. Stai! Sus mâinile!" Deși limba română era complet necunoscută, înțelese după tonul imperativ cu care fusese rostite cuvintele, ce anume îi se cerea. La ușa din față, ofițerul însoțit de un ostaș înarmat. Aici, în spatele casei, alt ostaș înarmat. Casa era deci înconjurată și ofițerul venise să-l aresteze. Dându-și seama că nu-i mai rămâne nicio posibilitate de scăpare, se hotărâ să-și vândă cât mai scump pielea. Trase asupra ostașului, care, deși rănit, ripostă imediat. Glonțul nu-l nimeri. Sări înapoi în cameră și la adăpostul zidului pândi ce se întâmplă afară. Văzu un alt ostaș care încerca să se apropie tărându-se. Trase asupra lui, apoi alergă la cealaltă fereastră și trase și de acolo la întâmplare. Focuri de armă ripostare imediat. Trecu așa de la fereastră la fereastră, tregând rafale scurte pentru a împiedica pe soldați să se apropie de casă. Dar câteva minute mai târziu, o grenadă îi explodă la picioare, sfârtecându-i pieptul și pântecul. Mure cu o pe buze. Firele se leagă o oră mai târziu, când de generalul Popincariu apărut în prag, ofițerii se ridicară cu toți în picioare salutându-l. Le semn să se așeze și lua și el loc în capul mesei. În dreapta generalului, locotenent colonelul Barbat Gheorghe, șeful de stat major, netezea în mod inutil filele unui dosar pe care îl avea în față. În stânga generalului, capitanul Gheorghiu, puțin el cam nervos, își trecea mereu degetele prin părul castaniu și ușor ondulat. În fața lui, de cealaltă parte a mesei, capitanul Smeu, cu brațele încrucișate pe piept ca un școlar, privea pe deasupra capului capitanului Gherghiu, un cui înfipt în perete, de care atârnase cândva un tablou. În stânga lui, sub locotenentul Paraschivescu, intimidat, se uita din când în când pe furiș spre general. Alături de capitanul Gheorgheu, locotenentul Templar își freca emoționat mâinile ascunse sub masă. Urma Ulea, care, distrat, răsfăia un carnețel plin cu diverse însemnări. Generalul Popincariu, grav, aproape solemn, îi trecu o revistă cu privire. Când ochii se oprirea asupra lui Ulea, figura îi se lumină de un zâmbet cald, prietenos. Regăsindu-și însă imediat aerul solemn de mai înainte, li s adresă. Dumnilor, în numele comandamentului sovietic, al domnului general comandant al armatei și în numele meu personal felicit pe domnul Urea Mihai pentru frumoasa victorie pe care a prilejuit-o serviciului nostru special de contrainformații. De asemenea, pe domnul capitan Gheorghiu și pe aceia dintre dumneavoastră care, într-o măsură mai mare sau mai mică, ați contribuit la realizarea acestei victorii. Serviciul de informații al armatei hitleriste a primit o lovitură serioasă. A pierdut patru din cei mai buni agenți ai săi, fără să izbăndească în planul pe care și l-a făcut. În felul acesta, nenumăratelor și sângeroaselor lovitori pe care hitleriștii le primesc pe câmpul de luptă, li s-a adăugat încă una, de data aceasta din partea serviciului nostru de contrainformații. Bineînțeles, nu a fost o treabă ușoară. O știți cu toții, dar mai ales domnul Ule, Nu-i așa? Într-adevăr, Recunosc cu acesta. N-a fost tocmai ușor. Mult timp am bășbăit în întuneric. De vreo câteva ore am călcat în străchin. Dar până la urmă, cu sprijinul biroului doi, am izbândit. E foarte bine că ai amintit de aceste văjbăieli. Mă interesează să le cunosc. Nu-mi sunt străine întâmplările care s-au succedat, unele de-a dreptul senzaționale dar nu cunosc amănunte și, din cauza aceasta, e dificil să fac legătura între diferitele faze ale bătăliei. Ar fi util să ne spui cum ai izbutit să te descurci în hățișul de fapte atât de contradictorii. În <laughs> zis că, să, domnule general, lua cuvântul ulea, care cât timp vorbise generalul nu înceta să o clipă să răsfească filă cu file carnețelul, va trebui să încep cu începutul. <hântă -i> Începe cu începutul. Vă este cunoscut că, la un moment dat, abverul vrând să afle în ce mod funcționează mașina noastră de cifrat, și-a ales drept câmp de operație postul de comandă al acestei divizii. Despre acest plan al grupului de spionaj condus de colonelul Karl Richter, a aflat comandamentul sovietic. Înștiințată de către acesta, marele stat major m-a trimis cu sarcină expresă de a dejuca intențiile abverului, descoperind și arestând pe spion. Cred că nu este nevoie să subliniez cât de mult datorăm Comandamentului Sovietic pentru aceste informații. Întrebarea pe care mi-am pus-o încă din prima zi când am sosit în mijlocul dumneavoastră a fost în cadrul cărui birou sau serviciu se ascunde agentul. Din capul locului am exclus serviciul cifrului. Pentru că a presupune că agentul reușise să se strecoare chiar la cifru, însemna, de fapt, a presupune că abverul și izvătise să intre în posesia a ceea ce îl interesa. Și totuși ei bănuiți pe unii dintre oamenii de la cifru, observa generalul. Da, i-am bănuiți pe unii, dar aceasta a fost o greșeală. Ce fapte m-au împins să comit o asemenea greșeală? Mai multe. În primul rând, să ne reamintim situația cum se prezenta atunci. Un agent, prins asupra faptului, se sinucide. Șoferul de pe dubă a serviciului Cifru este împușcat. Apoi, în zilele imediat următoare sosirii mele, dispariția fotografiei de pe livretul meu militar. Dispariția și apariția fotografii de pe livretul militar al lui Bărlacu. Niște cărți de joc proprietatea lui Barbu, care nu există în comerț și, în plus, cineva care afirmă că l-a cunoscut la Berlin. În fine, atragerea mea în cursă de către banda Catușcăi, cu intenția vădită de a mă trimite pe lumea cealaltă. Iată un hățeș de întâmplări contradictorii chiar după o matură chipzuință, care au făcut să mă arătăcesc puțin și să încep să-i bănuiesc și pe cei de la cifru. Raționamentul a fost următorul. Cum poate agentul să ajungă până la mașina de cifrat? Fie personal, fie cu ajutorul cuiva care lucrează acolo. Prima posibilitate mi se părea foarte greu de realizat. În orice caz, mult mai greu decât aș găsi un complice printre cifratori. Aceasta a fost greșeala mea, pentru că bănuindu-l spre pildă pe burlacu, am început să văd în el complicele spionului. Am început să-l bănuiesc atunci când am descoperit că fotografia despre care îmi spusese câteva minute mai înainte că dispăruse se afla în livret. Această prima greșeală m-a împins să fac și pe a doua. Dispărându-mi fotografia de pe livret, mi-am zis. Agentul, bănuindu-mă, pune pe burlacul să șterpelească fotografia ca să trimită acolo de unde putea primi răspunsul dacă trebuie sau nu să se teamă de mine. În realitate, lucrurile s-au întâmplat altfel. Agenții hitleriști erau în căutarea cuiva care să-i ajute dinăuntrul cetății. Convinși că nu vor găsi un cifrator care, de bună voie, să accepte o asemenea mărșăvie, s-au întrebat dacă nu cumva există printre ei unul care ar accepta de nevoie. Cu alte cuvinte, dacă nu există cumva în trecutul vreunuia dintre ei anumite puncte negre. Aceasta este explicația subtilizării fotografiilor. Pentru că trebuie să știți, Nicolae Tălâmbu a sfeterisit nu numai fotografia mea, ci și pe ale celorlalți cifratori. La lucrul acesta însă nu m-am gândit. Am mai greșit atunci când am consimțit ca barbă să fie arestat, împins de data aceasta din spate de domnul capitan meu. Noroc că nu am apucat să-l arestăm, deoarece între timp s-a întâmplat ceea ce știm că s-a întâmplat cu el. De greșit, am greșit insistând pentru arestarea lui, dar nu am greșit socotindu-l vinovat. Doșman, se apără capitanul meu. Aveți dreptate, domnule capitan. Cum singur corectiv, Barbă a fost un bandit, dar nu a avut niciun amestec în treaba pentru care s-a hotărât arestarea lui. Șeful de stat major, care până atunci ascultase cu gândul în altă parte, întrebă, dar cum îți explici dumneata aceasta? De ce au lăsat să le scape o ocazie unică? Pentru că au fost obligați să lase să le scape ceea ce numiți dumneavoastră pe drept cuvânt o ocazie unică. Trei au fost aceste condiții obiective. Prima, inițiativa prost inspirată a lui Hermann de a modifica planul conceput inițial și aprobat de colonelul Karl Richter. Această modificare a avut drept urmare arestarea falsului agent de circulație. Aceeași prost-inspirată inițiativă i-au obligat pe cei doi agenți să-l ucide pe șoferul pantelimon. A doua, tentativa de asasinat împotriva mea pusă la cale de Catușca și onorabila ei familie. În fine, a treia și cea mai importantă din toate, faptul că sublăcotinentul Văineagu a recunoscut în ajutantul dorăbăți pe un vechi agent al gestapo-ului. În fața acestei primejdii, dorăbății nu a mai stat mult pe gânduri și l-a suprimat. Pront, cu îndrăzneală și ferocitatea care caracterizează toate acțiunile acestui periculos agent hitlerist. Iată cum s-au petrecut lucrurile în realitate. Dorobăț nu a mințit atunci când a declarat că s-a dus să deschide fereastră. Ghinionul lui a fost ca tocmai atunci să treacă pe șosea sub locotenentul Voineagul, însoțit de Mardare, și să-l recunoască imediat. Dorobăț mi-a declarat că, pândindu din dinapoi a ferestrelor, l-a văzut pe Voineagul lui îndușor rămas bun la Mardare, câțiva pași dincolo de cartier. După spusele lui Dorobăț, Mardare, care nu se aștepta la aceasta, a fost tare surprins. Fiere extrem de susceptibile, interpretând greșit hotărârea a lui Voineagu, a plecat supărat. Sublăcotinintul Voineagu a așteptat să se îndepărteze, apoi a făcut și el ca cu intenția de a raporta domnului capitan Gheorgheu ceea ce descoperise. Numai că, între timp, dorobăț nu a stat cu mâinile în sân. Dându-și seama ce are să urmeze, a luat arma bucătarului și s-a urcat în pod. De acolo, prin gura podului, a tras. Veți întreba probabil de ce l-am mai ucis și pe mardare. Dorobății motivează că aveau tot interesul ca biroul 2 să găsească imediat pe asasinul sub locotenentului Le-i convenea liniștea și nu vigilența sporită biroului 2. Bineînțeles, ideal pentru ei ar fi fost ca mardare să fie arestat. Însă Dorobăț și-a dat seama că în declarației false pe care o dăduse, nu existau împotriva acestuia capete de acuzații serioase care să se ducă la condamnarea lui. Și atunci s-a hotărât să forceze mâna domnului capitan Gheorgheu, cu alte cuvinte să-l oblige să accepte ca vinovat pe acelea pe care îl voiau ei, respectiv pe Barbă. Nuculai tălimbu îl ucide pe mardare și tot în aceeași noapte barbu i-a împins să treacă dincolo tocmai prin sectorul cel mai dificil. Totuși, insistă șeful de stat major, eu tot nu înțeleg de ce l-au sacrificat pe barbu. Dacă îi asigurau trecerea, misiunea era îndeplinită și nu mai era nevoie ca Abverul să concentreze aici, la castel, patru spioni. Sau dacă totuși au găsit necesar să-l sacrifice, de ce, în prealabil, nu i-au cerut să le dezvăluie ceea ce ei doreau cu atât ardoare să afle? Numile colonel. Interogându-l pe de robăț, am insistat și eu asupra acestei chestiuni. Iată ce am aflat. Lui Dorobăț a fost teamă că, în cazul când Barbu ajungea dincolo viu și nevătămat, m lăsat Major să va găsi în situația să renunțe la folosirea mașinii de cifrat, cel puțin până la găsirea unui nou dispozitiv. Crezi oare că era inevitabil ca biroul 2 să ajungă la concluzia că Barbu a trecut sau că a fost trecut dincolo? După Dorobăț, da. Iată ce judecată și-a făcut el. Dispariția lui Barbu se întâmplă după asasinarea lui Voineagu și Mardare. Ca să crede biroul doi că a avut și el soarta celorlalți doi, ar trebui să îi se găsească cadavrul. Altfel, greu ar fi putut ajunge cineva la concluzia că asasinul a adăugat crime de data asta, și ca apreciul de a ascunde cadavrul victimei. Cu alte cuvinte, dorobăța a crezut că tocmai lipsa cadavrului ar fi pus biroul doi pe cel mai bun drum. L-a sacrificat deți pe Barbu. Barbu, așa cum scontase, a fost prins, dar acesta știind ce l-așteaptă s-a sinucis. Și planul i-a reușit. Ați fost cu toții convinși că Barbu este asasinul sublocotenentului Voineagu și, în același timp, agentul Abverului. Deci, odată ce Barbu nu mai exista, biroul 2-i răsufla ușurat, iar ei, dorobăți și complicele său, puteau trece la îndeplinirea misiunilor. O clipă, te rog, îl șeful de stat major, pe care răspunsul se părea că nu îl satisface. Nu mi-ai spus de ce cei două răbăți, înainte de a-l sacrifica pe Barbu, nu mi-ai încerut să-i dezvăluie în ce constă secretul mașinii de cifrat. Tocmai la această întrebare mă pregăteam să vă răspund, domnule colonel. Vedeți? Pentru noi problema e simplă. Nu știm că cea împiedică pe hitleriști să ne descifreze radiogramele cifrate cu mașina, este acea rozetă despre care s-a vorbit atât. Pentru ei, problema era mult mai complicată. Știau doar atât că mașinile inventate de ei, noi i-am adus unele modificări, cărora specialiștilor, oricât s-au străduit, nu le-au putut da de rost. Barbu, ca simplu cifrator, nu știa nici el în ce constă modificarea. De aceea, Barbu nu putea să le fie de ajutor decât numai dacă i s-ar fi pus la dispoziție un aparat de fotografiat cu care să fotografieze fiecare piesă a mașini. Bineînțeles, treaba aceasta Barbu nu o putea face decât numai noapte. O îndelernicire deloc ușoară și foarte primeșteoasă, dacă se are în vedere că pentru asemenea treburi, Barbu era cu totul lipsit de experiență. Poate că, până la urmă, tot pe el l-ar fi folosit, evident, după ce, în prealabil, l-ar fi instruit. O evenimentele precipitându-se, și nu în sensul dorit de dorobăți, acesta a fost nevoit să acționeze urgent. Și a acționat așa cum știți că a acționat, adică sacrificându-l pe barbo. Dorobăț mi-a spus că nu a considerat acest sacrificiu prea mare, deoarece izbătise să se intre în posesia dublurii chei de la lada cu coduri. Dar cum și-a putut procura de dublura cheii, întrebă capitanul meu. Prin dumneavoastră, domnule capitan, vă amintiți de vizita pe care ați primit-o într-o noapte și în care scop ați fost drogat? Știți care a fost muzafirul locturn? Tălâmbu. El a luat mulajul cheii. Cu ajutorul mulajului s-a confecționat cheia aceea ascunsă în cartea de rugăciuni a le abate. Sublocoțenintul Paraschivescu ridică două degete în sus, întocmai ca la școală. Domnule general, dacă mi ngăduiți aș vrea să pun o întrebare domnului Ulea. Poftim. Mulțumesc. Domnule Ulea, ați spus că sublocoțenintul Voinegru a recunoscut în ajutantul dorobăți pe unul din agenții Gestapo-ului. De unde a știut el aceasta? Răspunsul la această întrebare, pe care de altfel mi-am pus-o și eu, mi l-a dat de robăți. Sub lăcotimentul Văineagu a avut o logodnică care a lucrat pentru gestapo și care a încercat să l recruteze și pe el. Vâineagu însă a refuzat și a rupt legăturile cu ea. Denunțat nu a denunțat-o, fiindcă nu a fost atât de naiv să-și că oamenii lui Antunescu ar fi cutezat să se atingă măcar de un fir de păr din capul unei agente a gestapoului. În casa ei, sublocotenentul Voineagul a întâlnit deseori pe dorăbăți. Când densă i-a propus să lucreze pentru o gestapo, i-a explicat și care sunt relațiile dintre ea și dorobăți. A ținut să-i dea această explicație pentru că sublocotenentul Voineagul era gelos pe el. Capitanul s-a pus și el o întrebare care de mult este stătea pe buze. Și cum a fost cu scrisorile pe care mi le trimitea nevastă mea? Ula zâmbi. Întrebarea capitanului meu se părea că îl amuză foarte mult. Ca să vă răspund la această întrebare, trebuie să vă spun că în cazul Barbu ați făcut totul ca să deveniți suspect. Eu, frate? Se indigne capitanul meu. Dumneavoastră. Bineînțeles, nu mergeam cu suspiciunile atât de departe încât să văd în dumneavoastră pe agentul abverului. Dar vehemența cu care îl acuzați pe barbu m-a făcut să mă întreb dacă nu cumva în apoia indignării dumneavoastră se ascunde altceva. Adică, spre pildă, motive de ordin personal atât de puternice, încât din dorința de a scăpa de el cu orice preț să mergeți până în al acuza de vin închipuite. Vreau să mă iertați că am putut gândi astfel despre dumneavoastră, dar știți foarte bine că nu există oameni care să fie a prioric în afara oricărei bănuieli. Acesta a fost motivul care m-a determinat să-mi puțin nasul prin bagajele dumneavoastră. Soluția de developat microfotografii, precum și timbrele lipse de pe scrisori de soții dumneavoastră, m-au pus în mare încurcătură. Și m-au pus în încurcătură pentru că nu găseam suficiente capete de acuzații împotriva dumneavoastră. Argumentul cel mai puternic care pleda pentru nevinovăția dumneavoastră era tocmai funcția pe care o ocupați. Dacă ați fi avut vreo legătură cu spionii hitleriști, de mult abverul ar fi trebuit să intre în posesia secretului mașinii de cifrat. Era un fapt peste care nu puteam trece ușor. Indirect, absența celor trei timbre m-au ajutat să merg pe pista cea bună, anume să-l bănuiesc pe Neculai Tălâmbă. Astăzi cunoaște adevărul. Sticluța cu pretința valeriană Tălâmbă a pus-o în lada dumneavoastră de campanie. A fost o greșeală, o mare greșeală, mai ales că de mult nu mai avea nevoie de ea. Mai precis, de pe vreme când divizia lupta pentru eliberarea ardealului. Pe atunci, prin intermediul scrisorilor trimise de soția dumneavoastră, îi parveneau lui Dorobăț ordinele superioare. Trebuie să știți că nu de la început au primit sarcina să se ocupe de mașina de cifrat. În prima perioadă au avut misiunea să culeagă informații. Încă nu știu exact cum s-au petrecut lucrurile. Cercetările sunt în curs, dar putem presupune că undeva în drum spre poște, în cazul când soția dumneavoastră nu obișnuiște să ducă personal scrisorile la poște, sau în caz contrar, după aceea la poște, altcineva înlocuia timbrele obișnuite cu mesaje microfotografiate. Scrisorile erau apoi expediate la adresă, adică dumneavoastră le primeați, le citeați și, așa cum face fiecare din noi, le păstrați. tălându în absența dumneavoastră de zăpea timbrele, le dezvelopa și lua astfel cunoștință de ordinele care li se transmiteau. În urmă, prin simpli comisionari cu sarcini limitate, spre pildă abatele. Nu în puține cazuri, li se indicau anumite locuri unde urmau să găsească instrucțiuni sau să depună informații, exemplu paraclisul Madonei. Primul care a început să manifeste un interes deosebit pentru mașina de cifrat a fost Herman Hartmann. Tot el a fost acela care a elaborat și planul. Ulterior, l-a rectificat printr-un altul, colosal, cum și l-a calificat singur în mod exagerat, dar care, după cum știți, a dat greș. Temându-se de consecințe, Hermann a fost nevoit să spele Putina. I-au dat însă de urmă și Neculai Tălâmbu a primit sarcină să l lichideze. V-ați putea întreba de ce a fost însărcinat cu această misiune nu lipsită de riscuri, tocmai Tălâmbu, care avea de executat o sarcină cu mult mai important. De răbăț bănuiește, și cred că are dreptate, că șeful său, colonelul Carl, a aflat unde se ascunde Herman abia în ultimul timp, adică atunci când frontul începuse din nou să se miște. Neavând pe altcineva în acel oraș și nevrând ca Herman să scape, a transmis ordinul lui Talambu. De altfel, se pare că între colonelul Karl și adjunctul său a existat o mare rivalitate. Acest lucru răiese nu numai din aprecierile lui Herman față de șeful său, dar și din faptul că acesta, din urmă, a ținut să lichideze chiar cu riscul de a primiești lui misiunea principală a lui Talambu. Dacă îmi permiteți, domnule general, Aș vrea să întreb cum de au știut Hitleriști că postul de comandă va fi cantonat aici, la castel?" întrebă locotenentul Templar. Credeți că era chiar atât de greu de presupus că divizia, înainte de a forța trecerea fluviului, se va opri în vederea regrupării? Și în acest caz, unde în altă parte ne-am fi putut cantona decât aici, la castel?" Aruncați-vă clipă ochii pe harta sectorului și vă veți convinge că nu există un alt loc mai potrivit. Desigur s-ar fi putut ca lucrurile să se întâmple și altfel. De exemplu, ca postul de comandă să fie rămas în vreun sat mai în urmă și aici să fi trimis numai un eșalon înaintat. Faptul că serviciul de informație hitlerist nu a știut cu precizie dacă ne vom opri la castel, nu l-a împiedicat pe acel colonel Karl să trimite aici încă doi spioni pe falsa guvernantă și pe falsul intendent. Că, în ciuda acestei concentrări de agenți, totuși n-au izbutit să-și pună planul în aplicare, asta e cu totul altceva. De altfel, trebuie să știți că spionii au comis aici una din cele mai mari greșeli, anume că și-au dat întâlnire în parc. Această greșeală ne-a dat posibilitatea să aflăm două lucruri de importanță hotărătoare în ceea ce privește desfășurarea viitoare a evenimentelor. În primul rând am aflat că se poate ieși din carcel nu numai prin ușile cunoscute de noi. Cu alte cuvinte, am aflat că există și o ușă secretă. În al doilea rând, bănuia la că cel de-al doilea spion pe care Nicolae îl camuflează este Dorobăț, s-a transformat în certitudine. Fiindcă Dorobăț a fost acela care a participat la întrevederea din parc. Cum, domnuleule, l-ai bănuit pe Dorobăț?" întrebă capitanul Gherghiu cu neîncredere. Nu mi-ai vorbit niciodată. Tocmai pentru că era numai bănuială, domnului capitan. Primele bănuieli, e drept foarte vaci, am început să le am atunci când i-am citit declarația în legătură cu moartea sublocoțenentului Voineagul. Câteva zile mai târziu mi-a dat un alt prilej ca să-l bănuiesc. Poate vă amintiți domnul capitan, de păcăleala pe care am tras lui Nicolae Tălâmbu, spunând i că domnul șef de stat major a hotărât să-l trimită în țară. Ce-am urmărit prin asta nu mi-este nici mie prea clar. La un moment dat chiar începusem să regret, temându-mă că am făcut o prostie. M-am liniștit și n-am mai regretat atunci când mi s-a evit prilejul să stau de vorbă cu ajutantul de orăbăț. Iată cum s-au petrecut lucrurile. Câteva zile mai târziu mă cheamă la cartier, prin sergentul Todincă, chipurile ca să-mi ceară unele date personale cerute de biroul 1. Îi răspund la toate întrebările și dau să plec. El mă reține, vorbește cu mine foarte amabil de una, de alta, pentru ca în cele din urmă să mă întrebe dacă mai știu ceva nou în legătură cu trimiterea în țară a lui Nicolai Tălâmbu. M-am arătat surprins că încă nu primise dispoziții în acest sens și am adăugat că probabil dispoziția urmează să o primească, întrucât trimiterea lui Nicolai la PS fusese definitiv hotărâtă. Atunci Dorobăț, ținut să mă informeze că natengul de neculai, în loc să se bucure, a venit să le roage ca să intervine pentru o rămânerea sa pe loc. Bineînțeles, lui nici nu-i trece prin minte așa ceva, deoarece un nenorocit ca neculai de mult ar fi trebuit să fie lăsat la Mi-e însă seama că perspectiva trimiterii în țară a lui o îl afectează și pe dorăbăți în aceeași măsură. V-am spus că am considerat întâlnirea din parc... Ca pe o mare greșeală, printre altele și pentru faptul că am aflat că mai există o intrare secretă în castel. Bineînțeles, nimeni am pierdut timpul să o caut. De ce? întrebă locotenentul templar. Pentru că nu mă interesea. Nu mă interesează să știu pe unde va pătrunde în castel adjutantul de robăț. Altceva mă preocupa. Cum va izbăti unul din cei patru agenți hitleriști să ajungă la etajul întâi? dat fiind că ambele intrări ale etajului erau păzite permanent de sentinele. Nu cumva exista și la acest etaj o intrare secretă? M-am pus pe treabă și mărturisesc, nu a fost deloc ușor să descoper gangul care duce din turn în bibliotecă. Într-o zi însă, urcând mă la etajul 2, am fost izbit de un amănunt care până atunci mi-scăpas. Coridorul acela este mult mai larg decât cel de la primul etaj. Deși încăperile amelor etaje sunt distribuite la fel, am crezut la început că din adins a fost conceput mai îngust, ca să dea un spațiu mai mare bibliotecii. Cum însă de obicei îmi place să verific lucrurile înainte de a-mi face o idee definitivă, am procedat și în acest caz la fel. Am găsit posibilitatea să pătrund în bibliotecă fără să mai apelez la bunăvoința prietenului meu, intendentul, și m-am pus să măsură încăperea. Și ce credeți că am constatat? Că ceea ce pierdea în lățime coridorul nu câștiga în schimb biblioteca, ci peretele despărțitor, care, după calculele cele mai riguroase, avea o grosime de 80 de centimetri. În schimb, grosimea peretelui despărțitor la cel de-al doilea etaj nu depășea grosimea obișnuită. Fără să fiu arhitect, mi-am dat seama că neobișnuita grosimea păretelui de la etajul întâi nu se datura unor necesități arhitectonice. Bănuind cam care ar putea să fie adevărata explicație, m-am pus să caut. De două ori a trebuit să scot sute de volume din raft până să descoper intrarea secretă. Am încit, nu glumă, dar nu-mi pare rău. Descoperirea ușe secrete mi-a permis să aștept apoi liniștit la Cru vizita ajutantului de robăț. În definitiv, ce hram poartă acest ajutant de robăți, întrebă capitanul meu. Probabil că el e adjutant, așa cum sunt eu papă la Roma. Întrebarea domnului capitanul meu mă îndrituiește să-mi închei expunerea cu câteva date biografice. Încep cu Dorobăț. E de la sine înțeles că nu îl cheamă Dorobăț și nu e deloc adjotant. Numele adevărat Octavian Zanfirescu a fost recrutat ca spion în 1937. Pe atunci se afla la Orade și era funcționar la o întreprindere comercială particulară. Îndrăzneți și de o cruzime diabolică, în scurt timp s-a făcut remarcată de cei care îl plăteau, primind emisiuni din ce în ce mai grele. La rândul său a recrutat și el agenți hitleriști. Pe scurt, a devenit un spion foarte prețuit. Faptul că lui i s-a încredințat misiunea de a descoperi secretul mașinii de cifrat dovedește că Abverul punea mari speranțe în el. Trebuie să știți că a existat un ajutant cu numele de dorobăți la un regiment de vânători. Numai că acela a murit în războiul fascist din Uniunea Sovietică. Niculai Sărmașan, zis Nikolai Tălâmbu, pe numele lui adevărat, Heinrich Price, este sas din Ardeal. Când Hitler a devenit cancelar, Heinrich Price a plecat în Germania și, scurt timp după aceea, a devenit membru al Partidului Național Socialist. Fanatic, crud și lipsit cu desăvârșire de scrupule, a avansat repede până la gradul de Obersturmführer. În 1938 a fost trimis să lucreze în România, chipurile ca reprezentant al unei firme germane de instrumente muzicale. Cred că este inutil să mă adaug că adevăratul Nicolae Sărmașan de asemenea nu mai este în viață. Cât privește pe frumoasa noastră castelană, viața ei ar putea constitui subiectul unui roman. Aventurieră de talie internațională a fost recrutată de serviciul de Spionaj German încă înainte de venirea lui Hitler la putere. A făcut spionaj în Spania, în țările Americii Latine și în Franța, pretutindind cu un succes desăvârșit. Șefii ei au apreciat-o ca o mare artistă în arta machiajului. În încheiere ar trebui să mă adaug câteva cuvinte și despre intendent. Dar, după cum știți, acesta e mort și, din acest motiv, atât curiozitatea mea, cât și a dumneavoastră, rămâne nesatisfăcută. Putem presupune că statul de serviciu al acestuia nu este mai puțin strălucit ca al celorlalți trei. Un lucru nu mi-e suficient de clar," spuse capitanul Zmeu. Gheorghiu mi-a vorbit de proaspăta pasiunea lui Telimbă pentru radiotelegrafie. În fund, ce a urmărit ficălosul ăsta?" Un lucru foarte important, să transmită abverului la timpul potrivit, când nicio altă posibilitate nu mai exista, cu o anumită comunicare. Adică să anunțe serviciul de informație hitlerist atunci când vor fi în posesia secretului mașinii de cifrat. În condițiile speciale în care se aflau la castel, când orice altă posibilitate de comunicare lipsea, singura soluție pe care bandiții au găsit-o a fost aceea de a se folosi chiar de stația de radio a postului de comandă. Ideea a fost a lui Henrik Price, alias Nicolae Lămbu. Fiind siguri că vor reuși să ajungă la mașina de cifrat, și-au anunțat cu anticipație șeful. Mesajul la miezul nopții va cădea ostea, aceasta a vrut să însemne. Numai că în loc să cadă steaua, au căzut ei în leasă. Ce ar fi trebuit să obțină ca să-și considere misiunea terminată? Întrebă locotenentul Templar. Să poată fotografia piesele mașinii. Și cum ar fi ajuns clișoile dincolo, la hitleriști? Continuă el să se intereseze. Înainte de a răspunde, ulea își consultă ceasul. Acum în jumătate de oră, un avion hitlerist ar fi trebuit să aterizeze într-un luminiș dintr-o pădure care se află la o departare nu prea mare. Motocicleta ascunsă în căpița de paie a avut destinația să-l transporte pe intendent, care urma să primească clișeile de la Dorobăți până la pădurici. La ora potrivită, el urma să aprinde focul ca pilotul să știe unde să aterizeze. Acesta a fost planul, numai că pe parcurs el a suferit o mică modificare. În locul intendentului, un al nostru ar fi trebuit să aprinde focurile. Din păcate, până la ora aceasta, avionul nu și-a făcut încă apariție. De ce? Nu înțeleg. Și cu aceasta cred că am spus tot ce era necesar pentru lămurirea dumneavoastră. Ulea vără în buzunar carnețelul plin de însemnări, pe care însă nu-l folosese deloc în timpul expunerii. În clipa aceea sună telefonul. Generalul ridică receptorul. Alo! Domnul general? Maiorul meu la telefon. Să trăiți. Domnule general, vă aduc la cunoștință că avionul hitlerist, a cărei misiune o cunoașteți, a fost interceptat de către aviația noastră și silit să aterizeze. Vin spre dumneavoastră cu materialul capturat." Perfect. Multe mulțumiri pentru acest ajutor. Te aștept." Apoi către ofițerii săi." Domnilor, la telefon a fost ofițerul de legătură sovietică, maiorul Melnikov avionul trimis de Obersturmbandführerul Karl Richter să aducă filmul pieselor mașinii de cifrat a fost interceptat de avioanele de vânătoare sovietice și silit să aterizeze. În altă ordine de idei, mai are va din dumneavoastră de pus întrebare? Și fiindcă niciunul nu își exprimă o asemenea dorință, adăugă. În cazul acesta sunteți liberi, domnilor. Dumneata, domnule Ulea, mai rămâi puțin. După ce ceilalți ofițeri plecară, generalul Popincariu îl întrebă. Când ai de gând să ne părăsești? Chiar mâine, domnule general. Așa de repede? Consider terminat interrogatoriu? Deocamdată, da. De altfel, agenții hitleriști vor fi trimiși la armată unde va continua ancheta”. Voi fi și eu acolo. Uite, în legătură cu plecarea dumneavoastră la armată, voiam să-ți vorbesc. Generalul Voinescu m-a însărcinat să-ți dau o veste bună. Te-am propus pentru decorare și propunerea a fost acceptată. Ține să-ți înmâneze personal decorație.